Проте з часом гріхи сина забулись, і він знайшов ще одну датову схованку і поправив своє грошове становище, став обачнішим у знайомствах та окупівлі улюблених дурничок. Віктор ще не вигадав, як йому виманити у Степана гроші, але був певним, що коли той йому їх дасть, він вже ніколи не поверне. Тому вирішив діяти за обставинами. Степан навчався у школі, що була недалеко від... Ігоревого будинку. Лисак зиркнув на годинник і втягнув, що коли поспішить, встигне на першу велику перерву. Школа зустріла його дзвоником. Розпитавши старшокласників, класників, де можна знайти Степана Лещука, Віктор застав його в туалеті на другому поверсі, де той зі своїми друзями смалив цигарки. Тютюновим димом смерділо на весь поверх. П'ятеро десятикласників. Ставши в коло, щось жваво обговорювали. «Лесий, ти звідки тут взявся?» – здивувався Степан. Віктор висякався в кулак, витер долоню об штанину, привітався з усіма хлопцями за руку, також запалив для багатозначності, розтягуючи паузу. «Діло є, – сказав нарешті. – Ти можеш щас час з уроків?» Степан здивовано ну, плечима. Вобще можна. Пішли. Приятелі вийшли на вулицю. Віктор знову відчув, як холод пробирає до кісток. Йому стало себе так шкода, як ніколи. Якби були у кишені грошики, подумалася, не відчував би себе таким холодним, голодним і одиноким. Треба було придумати щось надзвичайне, щоб витягнути із цього жлоба бабки. Хлопці відійшли досить далеко, і Степан не втримався. «Ну, як там у тебе діло?» Його супутник зупинився теж. Пильно глянув в очі Степанові, сплюнув багатозначно під ноги і сказав, «Вобще-то такі діла не обсуждаються на улиці, на такому вітрі. Знайти б якесь тєпленькоє місто, кафе, коньяк, награно пережовував слова. Ігра стоїть свіч. На четвертий урок мені надо, виправдовував Степан. Кажи так, перебирав ногами від нетерплячки». «Я навіть не знаю», – враз зітхнув Віктор. «Чи стоїть з тобою говорити чи ні? Як у тебе з бабками? Може, я зря тебе з уроку видірнув?» Для нужного діла, – поплескав себе по кишені, – «Капуста всіхда найдеться». Віктор ще раз пильно зазирнув в очі Степанові і сказав. «Єсть пістолет. Він ішов торованим шляхом. Наш, совєцький, ТТ. Ти мені колись сказав, що тобі надо, но до нього тільки дві обійми патронів. Гуго, Степан здивувався. А подивитися можна? Канічно. Давай завтра підемо десь у лісок чи в поле, подивишся, а коли понравиться гроші. Скільки? Двісті. Мені предлагали за сто Не хочеш не бери, хинкнув Віктор. Ні-ні, беру. Тільки у мене є ще один клієнт. якщо він... Сьогодні принесе бабки, я йому віддам. Так що, і Я тобі дам аванс. Інтересно. Маю сорок рублів. Лади. Таким чином Віктор подарував Степанові кількаденну надію, а собі поклав у кишеню у гроші. Це були зім'ї карбованці, троєчки та п'ятірки. Проте вони так приємно зігрівали душу, тож сьогодні можна буде провести цілком пристойну вечір разом з Іриною, не обмежуючись скромним походом і куно. У кіно та на каву. Віктор шкодував лише, що виманив у Степана, так мало грошей. Тепер до Ірки у школу. Розділ шостий. Едуард Іванович повагом вийшов з чорної волги біля багатоповерхового будинку нового планування. Озирнувся довкола і коротко кинув шоферові. Чекай. Зайшов у під'їзд, викликав ліфт і натиснув «Гудзик з цифрою 9» на щитку. Вийшовши з ліфта, цей доволі солідний чоловік якось несподівано змінився. Враз став настороженим та підозрілим. У нього в очах завмер холодний вовчий погляд, що зовсім не був схожим на погляд самовдоволеного радянського партійного чиновника. Гедуард Іванович сміливо відчинив двері 74-ї квартири і увійшов досередини. У ніс вдарив їдкий запах цигарок та горілчаний дух. «Це ти, Едік?» Долинав з кімнати грубий чоловічий голос. «Я, я!» – відгукнувся гість, і, зкинувши з себе плащ, увійшов до кімнати, звідки щойно чувся голос.